Rugăciune pentru taina și poruncele păgăduințelor. Doamne, Tatăl Ceresca, Tatăl Cel care ai poruncit, iar noi, poruncile tale le-am înțeles. Te iubim, te slăbim și te rugăm. Împlinește pentru neamul nostru păgăduințele bisericii din Filadelfia. Eu te voi păzi pe tine în ceasul ispitei ci lasă bine peste toată lumea, ca să încerc pe cei ce locuiesc pe Pământ, dar mai ales lasă pentru noi o ușă deschisă, pe care nimeni nu poate să o închidă fiindcă timp de două de ani, toți mai tăi ne-au tăhărit, ne-au ucis, ne-au surat, ne-au urbit, ne-au badrocorit, și Cuvântul tău, Deși ai putere mică, l-ai păzit cuvântul meu și nu ai tegăduie timpul meu. Noi toți l-am împlinit. Doamne, grija ta să ne însoțească în toată lumea, ca să trăim păgăduința ta. Îți dau din sinagoga satanei dintre cei care zic pe sine că sunt idei dar nu sunt cine. Iată, îi voi face să vină, să se înaintea înaintea picioadului tale, și vor cunoaște că te-am Pentru că noi porunci de mântuire, de săvârșire, sfințire și înfiere, în grija ta te-am săvârșit. Doamne, Iislui, spase mântuitorile, Mesia, cel de tot pământul așteptat, te iubim, te și te rugăm, în pentru noi, pentru neamul nostru, făgăduința ta, vă voi da putere să treceți peste șerp și peste scortul. Pentru ca prin noi să se săvârșească porunca Tatălui Ceresc, Și de-a dreapta mea până ce voi pune pe drăjmașii tăi aștepti picioarele tale, dar mai ales îmi primește cuvântul tău. Iată eu primit la voi roci și înțelepți și cărțulari. Dintre ei veți ucide și veți răsini Dintre ei veți bicii în sinagogi și veți urmări din cetate în cetate, ca să cadă asupra voastră tot sângele dreptului răspândite pe pământ, de la sângele dreptului Abel, până la sângele Lui Zahăria, pentru că noi, tăhării de lor, le-am suportat. De aceea, toate păcatele neamului nostru cu mila Ta cea dumnezească le-ai și cu rugăciunile de iubire, de slavă și de mulțumire la tronul Tău ne-am închinat. Doamne, Împărații Ceresc, Cel care pretutinerea ești și toate împunești, te iubim, te stăvim și te rugăm, să se împlinească pentru noi cuvântul Tatălui Ceresc. Stăpânește în mijlocul vrătmașilor tăi, iar pentru neamul nostru, făgăduința de a fi poporul și preoțesc Cu tine este poporul tău în ziua puterii tale, într din pântece, mai înainte de lucea te-am născut, pentru că pentru noi Domnul pe Sine s-a jăsit prin Sfânta Euharistie ca o taină pentru noi a venit și ca o taina tainelor de neînchipuit în faptul.